Я коли побачила, що тут коїться, побігла міліцію кликати, а потім передумала. Не треба, щоб чужі очі бачили. А Віталій Олексійович тільки ранок додому з'явився. Я разів із 10 телефонувала. «Навіщо?» – неслухняним ротом вимовила Софія. Кожен звук, що виходив крізь розбиті губи – Спричиняв біль, боліло обличчя, руки, все тіло. Враження було таке, ніби по ній проїхав трактор. У кімнаті все виглядало так, наче стався землетрус. Побитий посуд, шматки Софійного одягу на підлозі, закривавлена подушка. «Віталію Олексійовичу, ідіть звідси». Не дивіться на мене, не маючи сили плакати, прошепотіла Софія, закривши обличчя руками, які виглядали неліпше в синцях, подряпинах, з поламаними нігтями. Майора не можна було вразити виглядом побитого обличчя на своєму віку він бачив чимало бойових ран, але обличчя жінки це було щось інше. Лихо тому, хто зробив з нього мішень для своїх кулаків. Одне запитання, Софія. Це робота вашого колишнього? Ні, майбутнього. Череватька, аж присвиснув майор. Боюсь, уже не майбутнього. Уже не майбутнього. Ніколи, ні за що. Ви не знаєте, Софія? Цієї ночі він потрапив в автокатастрофу. Сподіваюся на смерть? Байдуже спитала Софія. Віталія Олексійовича морозом обсипала від її тону. Ні, живий, неушкоджений. Тільки на щоті синець, ніби п'ять пальців. Це ви його так? Може, і я. Добре, аби я. Так от, синець і така травма, що аж казати страшно. Він уже ніколи не зможе бути чоловіком. Чим його так, не уявляю навіть. Машина в друзки. Зіткнулася з вантажівкою. Водій вантажівки згорів у машині. Містика дивовижно, як Степанові Филимоновичу, вдалося вціліти. Моїми прокльонами він тепер довго житиме. Софія виплювала крізь розбиті губиці колючі слова. Ненависть, ненависть, ненависть. До вбивства, до катування. Вона готова була різати паси із черватькового черева, помаленьку віддирати і присипати дрібненькою сіллю. Софія, щоб там не сталося між вами, доля його вже покарала. І покарала страшно. «Не будьте надміру жорстокою». Ви уявляєте собі, що значить подібна травма для чоловіка. Це гірше, ніж позбутися ноги чи руки. Це я собі навіть уявити не можу. Це не має з чим порівняти. Так йому і треба. Це був його останній подвиг. Вона спробувала засміятися. Із розсіченої губи закапала кров. Віталій Олексійович приніс холодильника льоду і приклав до обличчя Софії. «Нічого, все мене. Будь-який біль тимчасовий. Так мені й треба. Побита морда. От чого мені бракувало, щоб усвідомити сенс життя». Софія Андріївна то ви це так залишите? Не будете заявляти в міліцію, подавати до суду?